A fost odată ca niciodată, un împărat și o împărăteasă. Erau frumoși și tineri și tare și mai doreau copii. Și iată că, după multe zori de zi, în Roșa murg, vestea cea bună zbucnii dinspre castel. Oameni bun, Împărăteasa a născut un băiețel! Cel născut a oameni bun, bucătar terde sa. Î și-a botezat pecioorul. Of fi! Bucătereasa și-a putezat peciorul Dafin! Taci măcar nici au dar la castel. Să sune goarnele! Să sune goarnele! Coruncă e la praznic toată lumea să poftească! La praznic toată lumea să poftească! La praznic! La praznic! La praznic! De atunci, de la acel praznic, trecură 20 de primăveri și tot atâtea toamne. Născuți la capătul acelui așamurc, Afin și Dafin, feciorul de împărat și fiul cel de stoinic al bucătăresei, crescură frați de cruce. Și iată că într-o zi, bătrânul împărat plecă la vânătoare. E, precum știi Afin, și mei pornitau să doboare cerbul din codru fără soare. Pe urma lor, pornesc acum și eu. Apropii-te, fiul meu. Și primești cheile cele multe ale împărăției. Și alături de ele, iată poțița mea. În toate casele ce se deschid cu cheile de argint, să intri. Dar în casa zăvorâtă cu cheia închipuită în aur și rubine, piciorul să nu ți calce, că ce rău va fi de tine. Oare de ce tu am alegat cu jurământ să nu intru în încăperea asta? Oare ce taină se ascunde? Ce blestem? Tu, cheie de aur roș? ce bogății de mine neștiute îmi ascunzi? Ia să încerc! Încăpere e gustie, o masă doar și un Atut. atât! Privește, uite, dafin, Colo pe fereastră. Un ocean. Ia să mă uit prin el. Ia, draga, uite-te. În se vede un castel. Castel? Un palat cu ture de mergean și acoperit și un de aur. Dar privește, da, privește, da, ce mândreți. Apropii -te. te și bucură-ți și tu o ochi clipă ochii. Asta-i. Ce văd? Ce? La din ferestre, o ființă. Oh. Mai mândă la înfățișare ca toate comorile pământului. Dai, cum am putea afla cine e făptura aceasta minunată? E Lina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujer de lumină. Lina Cătălina, tânără copilă, floare de grădină, lujer de lumină. O, dar ce-i cu mine, Daffin? că mă sfârșesc. Ați echipul fără sânge. Ba, vai mie. O ceată parcă peste ochii mei se lasă. Stau. Stau. și o durere necunoscută. Tot trupul mi se trage. sfârșitul e aproape, asta Da, mări împărate. A fi e greu bolnav, dar știu un lac în stare să îi împiedice sfârșitul. Ci spune-o tată vraci bătrân, aș da orice, întreaga împărăție să-l văd de grabă vindecat. Leacul acesta-i însă-și domnița Cătălina. Domnița Cătălina? Fica prea frumoasă a lui Fulger împărat? Doar ea îl poate grabnic vindeca. Din câte spui bătrâne, vraci, Pricipca a Trebuie s-o Eu îi dau un lac, puterea vremelnic să-i redea. Și apoi... Să pleci în lume miraasa să-și găsească. Și astfel, mânați de grabnică poruncă împărătească, Afin cel vremelnic întremat și dafin, porniră în zor de zi spre noapte. Tot călărind pe cai înspumați, frații de cruce ajunseră în amiaz de vară, în pragul unei peșteri durate în piatră rară. Iar peștera aceea adăpostea vântul cel apric, zis și crivăți, precum și pe -a lui mamă. Ziua bună, mama crivăță! Ziua bună! Bună să vă fie, precum vă este inima. Bucuroși de oastă, de vă Ca o Caini s -o am cerut badă-post pentru o noapte, de Ei, tine, feții mei, parte. eu v-aș primi cu inima voioasă, cu mare bucurie v-aș primi în casă, dar tare mă mai tem că vine fiul meu pe negândit și vă zări pe amândoi vă căsăpi. Și apoi în de gheață vă prefaci Plecați mai bine acum pe dată da, da. Duceți-vă la a mea surată da. La muma vântului Da. da. da. Să țineți calea, tot spremează noapte Și tot spremează noapte, e castelul doamnei Cătălina? <laughs> Tânăra copilă, floare de grădină, lujer de lumină da da, <laughs> da. da, da, tot spremează noapte De-ați porni spre ea Surata mea nu numai adăpost, ci și povață bună, cu bună inimă v da. Ei, și acum nu mai se dealul de decolo locoliți, Apoi un codru veți afla, în miezul lui un luminiș, și în luminișul acela-i peștera ce adăpostește pe sora mea și pe al ei fi. Plecare, deci, plăcăi spre muma vântului turbat. O aflară în prag de seară, dar muma vântului turbat îi îndrumă să-și caute adăpost și sfat la muma vântului de primăvară. Frații de cruce pornir în fapt de seară, tot înspre noapte, spre peștera adâncă în care se afla, să-l în miresmat al vântului de primăvară. Când sus pe bolta cerului țintele stelelor pălire, Afin și Dafin, frânți de oboseală, poposiră în pragul acelei peșteri. și în prag, parcă așteptându-și fiul, Ori poate pe cei din tâi trimiși ai soarelui, Muma cea pală a vântului de primăvară Îi primi surâzându-le blând. Știu taina fetei mei, știu către cine ați pornit pe această lungă și zbuciumată cale. Mi-a spus un porumbier ce poartă vestea în lung și în lat. Mă prind în căutarea voastră să vă fiu de ajutor. De vreți să aflați pe ce drum taimic să apucați ca să ajungeți la castel, să ascultați cu luarea aminte vorba fiului meu. Eu de cum s-o arăta despre toate cele am să-l întreb. Iar voi să făptuiți în tocmai cum fără să știe că l-auziți vă va îndruma chiar el. Să chem de grabă pasărea măiastră! Bun venit, pasăre albastră, pasăre măiastră, Cu ochi de smarald, cu cioc de diamant! Rugute în peșteră pătrunde! Pe feți aceștia doi, Sub are pileți de mătase ascunde, Căci iată, Văd pe apa cerului venind, din aripi de orful, fiind, cu plete de argint clipind, fiul meu drag, vântul de primăvară. Mămucă, bine te-am găsit! Și ție, păsări mai îți spun bine ai venit! Bun venit, fiule! Spunem, cu ce să te o Fii bună, mumă. Aș bea ceva să-mi potolesc setea. Lapte cald de căprioară, ori apă limpede de lăcrămioare. ți i da, fiule, ce poftești, și lapte dulce cald de căprioară, și o licoare din flor de lăcrămioare. Dar mai înainte, rogu, te ascultă în păsul. De la o vreme, o durere rea frânge inima, și vraciul din pădure mi-a dat să beau fiertură din frunzele unui copac știut numai de el. Și drept răsplată. Ar vrea să-l îndrum spre țara în care cărmuiește tatăl cel vitreg al doamnei Cătălina. Pe Cătălina ar vrea peciorul lui să o pețească. Fiule, învață drumul. Aș vrea pe vraci să-l răsplătesc. Te învăța, mămucă, dar e mai bine această învățătură s-o ții doar pentru tine, căci peste ea apasă greu blestem. Cine dorește să ajungă la doamna Cătălina... Să se ducă în pădurea neagră de lângă gârla de păcure, Ce aruncă pietre de jar și foc până la cer. Se va preface în cer de aur. Și cu această ticluită înfățișare, în camera prințesii va pătrunde. În toul nopții, din nou în om se va preface. Cu grabă mare, pe Cătărina s-o fure, să o ia în taină de soție, Să se întoarcă în alai la împărăție, De grindină să se ferească. Căci grindina ce o dorește și ea de noră Pe Doamna Cătălina, Orniva răzbuna are grea. Vântul de primăvară își cuvântase povața greu încărcată de plestem. Dar din cei doi oaspeți cu grijă tăimuiți sub aripile de mătase ale păsării maestre, doar unul asculta, căci fiul de împărat prea obosit, la adăpostul cal și miresmat al aripilor de mătase, adormise. Iată-ne în sfârșit la gârla de păcura aprinsă. O vezi? Da, da. Aruncă, bolovan de foc și jar până la cer. Te rog, Dafil, spune-mi odată, ce taină ai, ai aflat? Nu pot, nu pot, vărățioare. Pe taina aceasta apasă care o bleste. De ce împărtă și-o, nu vei vedea nicicând, dar nievea pe doamna Cătălina. De aceea, ascultă-mă cu oare aminte și îți făgăduiesc să-ți îndeplinesc cât mai degrabă doruți taina. Prea bine, frate. Atunci, să-mi poruncești ce trebuie să fac. Uite, de pildă acum, cu mine la o, la altă pe acest buștean al elelor sâncaleci. Da. Cum vezi, zborul și-a luat, da? Ne? <laughs> și astfel trecut gârla de foc ce curge către țara lui Miegor Împărat. Și... și acum, acum privește-a, da. bușteanul fermecat de trei ori îl lovesc cu astănuia de argint. Și iată încar de aur cu 12 cai de foc pe loc el se prevace Și acum pe aripavântului, pe apa gândului, mai iute ca lumina pornim către palatul doamnei Cătălina Rădvanul, cel cu 12 cai de foc, se opri în fața unui palat măreț de piatră de zamfir cu porți de chiparos. La o fereastră, iată când florea un chip frumos de fată. Lina Cătălina, privește, Dafin, copile ei la fereastră, da, mai mândră ca în visurile mele. Ochii mei înșală. Trăiește de ceaivea călătorul ce ne vise tainică, de atâtea nopți se arată. Doica! Doica, vină mai aproape! Nu! vezi? Are privirea șoimului, trupul mlădiu al bradului, părul gălebiu ca al grâului. Ah, mie Doica! ce Nu știu. un fel de să pe ochii mei se Doică, tu care știi de la străbunii leacurile cele multe ale pământului, mă deslușește ce ierburi s ar potrivi la boala prințesei Cătălina. Leacul unul singur e mărit împărate, aflat departe în inima codrului, Cerbul de aur ce cântă ca toate păsările cerului. Vei el să-l cauți să-l aduci în casă trei zile și trei nopți la rând să stea neatacul doamnei Cătălina și vei vedea, se face sănătoasă. Se pornire deci vânătorii până departe prin codru pe urma cerbului de aur dar nu-l flară, deși cu trei ară, de trei ori zi de vară până în seară. Și iată că, la capătul celei de-a treia zi, Dafin lovește de trei ori bușteanul elelor. Și astfel Dafin, meșter faur, preface bușteanul fermecat în cerb de aur. Și apoi, cu o altă lovitură, Dafin, în lăuntru cerbului, pe prințul Afin îl așează. Și în cea de-a patra zi pe la amiază, Dafin se înfățișează cu cerbul de aur la porțile palatului de piatră de zanfir. Privește, că ce-mi văd ochii, un cioban cu un cerb de aur. E cerbul ce va vindeca capelina Cătălina, cerbul ce cântă ca toate păsările cerului. Hăitași îl caută de parte luminiști de codru și el răsare la palat adus parcă de vânt. Ciutat, Mări de împărate... Chiamă-l de gravă pe cioban și înduplecă-l să-ți vândă cerbul. Doar el o poate vindeca pe Cătălina. Nu e de vânzare cerbul, mărite împărate, dar de vorba să o vindece de boală grea pe doamna Cătălina, ți-l dau în găzduire trei zile și trei nopți. Și astfel cerbul de aur fost adus în atacul domniței Cătălina și rămas acolo trei zile și trei nopți. Iar într-a patra dimineață, în atacul cel alb al domniței Cătălina, se aude glasul doicii. Domniță, ciobanul cerbului de aur ar vrea să-ți dea binețe. Să poftească. Cu plecăciune mă închin, domniță. De-te Aș vrea cerbul de aur să-l iau cu mine înapoi. Nu, nu se poate, te rog din suflet, nu l Mă doare inima să te mâhnesc, prințesă, dar cerbul trebuie să-l iau. De vrei însă, cerem voire de la împărat să ne petreci spre porțile de Gibaros. astfel doamna Cătălina îl pe Dafin, cel urmat pe cerb, și departe de castel, la chiar hotarul părăstrăji al țării lui Fulger împărat. Acolo, la hotar, Dafin lovit de trei ori cerbul fermecat și în fața celor doi se înfățișă mai mândru ca un brad, voinicul Afin. Afin și Cătălina, credință veșnică și jurară. Deopotrivă cu dafin pe bușteanul ielelor în călecară Și apoi în rădvanul cu armăsar de foc pe arepa vântului, pe apa gândului Ajunseră în țara în care se născuse afin Făcu muntă mare și apoi cu același car de foc, mai iude ca lumina Se întoarseră în țara în care împărățea părintele mâhnit al doamnei Cătălina Trecure lunile în șir, în palatul de Mărgean, domnea neistovită bucuria. Dar iată că într-o zi, un nor se-a bătut din nou pe la castel. Privește, Dafin, la soția mea ce palidă este, mai palidă ca cu acestei mantii. E adevărată. Da. Spune-mi, grăiasă, ce durere inima ți apasă? Nu știu nici eu această mantie de borancic am cumpărat-o cu trei arginți de la o arătare cam ciudată. Un pitic atât de mic și se parcă din pământ. Spunea că borangicul acesta e țesut de zânele din fundul mării. De când m-am îmbrăcat cu mantia, un fel de amețeală m-a pălit și simt că viața încet, încet mă părăsește. A adormit. Fivare somn obișnuit sau altul? aducător de moarte. Dafin, frate, de ajutor! Tu, care ai de atâtea ori... Fii pe pace, frate! Și taina acestei bolșilea cu ei, îl știu. E răzbunarea grindinei. Îi voi veni de hac. Și las-o doar acum să doarmă și vei vedea. Mâine de dimineață, soția ta în prag te-o aștepta, voioasă, sănătoasă. Așa deci, Dafin... Astfel îmi înșel credința mea în tine, credința mea ce până acum nici când n-a fost știrbită. Afi, nu pricep rostul acestor vorbe de ocar. Nu pricepi? Ei bine, să-ți desușesc eu rostul lor. Acum câteva clipe, străjerii m-au vestit că te-au zărit turnând în doctoria doamnei Cătălina o travă. Travă? O frate, cum greșești? Atunci te rog să-mi spui. De nu era o travă, ce leac era licoarea aceea? A te rog, nu-mi cere să-ți dezvălui lui Taina. De ajuns cu atâta vorbă! Tulburarea ta în locul tău vorbește. Și apoi. De ajuns să privesc chipul soției mele, Căci ea tu aici, fără suflare, Licoarea ta a omorât -o. Afin! Să nu cutezi să mai mă chem prodat pe nume! De mă gândesc mai bine, vreodată O vorbă cam nepotrivită e, Căci mâine în zori nu vei mai fi! A doua zi, în zori, mulțimea aflase greul păcat săvârșit de Dafin și era acum adunată în fața mărețului castel, unde din porunca prințului Afin, făptașul avea să fie pedepsit. Deodată, vuietul mulțimii se curmă. Din jil se ridică cernit și îndurerat și palid, prințul Afin. Și acum, în cea din urmă clipa a vieții tale, tu, cel care mi-ai fost frate, de ai vreo dorință aici, în fața lumii, o rostește. Dorința mea e una singură. Să nu mă crezi față de tine, față de doamna Cătălina, vinovat. Dar pentru că această dorință, din plin să se împlinească, va trebui acum, în fața lumii, o taină să dezvălui. O taină. Să amintesc de cele ce cea grăită noaptea aceea îndepărtată, Vântul de primăvară și ne dorește să ajungă la doamna Cătălina, Să se ducă în pădurea neagră de lângă gârla de păcură ce aruncă pietre de jar și foc până la cer, Să încalice bușteanul fermecat cel poate trece râul, Să se prefacă în cer de aur și cu asta ticluită în fățișare În camera prințesii să pătundă, apoi pe lina Cătălina, să o fure, să o ia taină de soție și în urmă să se-ntoarcă în alai la împărăție De grindina să se ferească Căci grindina ce-o dorește și ea de noră Pe lina Cătălina, porniva răzbunare grea După cum prea bine prințul Afin știe Toate acestea aivea cândva s-au întâmplat și iată că acum o zi s-a înfățeșat temuta răzbunarea a grindinei. Piticul a vândut domniței o mantie de borangic țesută din otravă, travă. Hmm? Dar și leacul, ce avea saline suferința doamnei Cătălina în noaptea aceea îndepărtată, l-am aflat. Din răzbunarea grindinei, prințesa Cătălina va fi în prag de moarte, dar... Dacă la al treilea ceas, după ivirea lunii, mândra crăiasă, va avea o doctorie alcătuită cu lacrimi proaspete de turturică, va cădea într-un somn greu ca de moarte, iar dimineața se va deștepta mai sprintină și mai vioaie ca oricând. aceasta e pricina mărită afin ce m-a mânat ieri noapte în atac. Lacrimi de turturică am turnat în doctoria doamnei Cătălina, mai iartă, da, frate, te-am nedeptățit. Și vino mai aproape și să pornim de grabă la palat. Domnița mea e poate acum la fereastră și ne așteaptă. Aș vrea cu un dar de preț că i-aș lăsa să mă Cu neputință, frate. Că și nu mai am decât o clipă de trăit. Nu pricep. Te nu pricepi? Ascultă vorbele vântului de primăvară. Cine va afla. Și va da la iveală doar în parte taina aceasta. Să se prefacă în piatră până la brâu, Iar dova spune până la capăt: Să se prefacă în om de piatră. E blestemul mult ce legase taina. Un om de piatră! Și astfel, de parcă n-ar fi fost nicicând pe lume, mândru dafin cât e clipit din ochi, pieri. Și în locul lui, în fața mulțimii îngrozite, se afla acum un om de piatră. o jale greasă întinse peste întreaga fire, cu plâns de o durere fără margini, afind și Cătălina statuia îmbrățișară și cu lacrimi fără număr o udară. Plânseră trei zile și trei nopți, la capătul ce de-a treia nopți, sub palida lucirea zorilor, scăldată în apa vie a lacrimilor, statuia de piatră se topi și în locul ei, mai mândru ca soarele ce tocmai răsărea, viteazul dafin se ivi. Și astfel, spre bucuria tuturor, omul de piatră în veci N-a mai rămas din el decât o amintire țesută în poveste.